خلا تحقیم خوشون ما هو وهمی وحزن محزن فا انهو ین قطعو بین قطاع الوحزن غرز دا اللہ ما دا دیع بارتنا دفا سوال لا حاصل دا سوال طول اموری غیر متناہی باتل کړه یعنی توائی چی امور غیر متناحیه در سر اشتا دینا کچر تا امور غیر متناحیه متحاقت شی نبی آبا پا که منگا برحان تدبیقو چلو آغی سر بائی باطل کو نو موترز وی خواہ چی تا برحان تدبیق سا امور باطلائی نو باز آغا سیزونا هغه بل اتفاق غیر متناحیری ذاتوا زممن پنځ د ټولو پنځ باندې اتفاقا غیر متناحري له بیا به خدا برهاني تطبیق من پاره کی مو چلو کنه نو هغه به اوربانم چې امور اموركم دي چې غاب الاتفاق غیر متناحري مراتب د اعداد دا د ټولو خلقو پنځ باندې چې شهري غیر متناحري معلومات او مقدورات د دا الله تعالی دام غیر متناحري دا ټول غیر متناحري دا لکه دا د غریبونه مقدورات او د قرنګ معلومات دا ټول غیر متناهي د اتفاقان دابې لې اتفاق غیر متناهي حرام کې دې کې ممنګا برهان تطبیقو چلو سمات لم <سلام> په دې اعدادو کې توسل سلسله فارز کو یواش سلسله باندې ایکن اله غې نه نهایت د شي او دا زم ما من دو اله غری نهایت دي شي یا به د اک نه رواني بل بل چا نه رواني دا, دا راته وای چي و زلت بم زو يم ام چهار جو پایزاود دي سلسله د اک کې په مقابل کې دی بل سلسله کې شته کې کوي نو کوبرا کوبرا نه صغرا صغران او کني نو د دوه سلسله او درې دنه اک سلسله مو درې سلسله دغه مدار چموږ په دا شان دي د اعداد کې يا واس سلم اعط وشي د سلو ايوبه دل تاسو شينه کما ياو پته ډيره دا کما سلسله و ډيره دل تاسو کنه په سلو کې لزل سي لس يا بيو سلم موږ زرګونو کوه بل په سلسله و را چا کړو سلګونو کو کما ياو ډيره نداه هو دادم متنهيته ادا لا پرېدا مخبورات او معلومات ای کوم د قشانه مساله یواز سلسله د فرض کم د معلوماتو تر غیرې ته او بل بذر په مقدور تو کیشي شی کما الا غیر نهایات نو چلوما انت کوم د قشانه خبره او کما ګوره د معلوماتو سلسله دارا کوبرا سلسله دار زکه د الله ذات الله ته معلوم دی ز الله مخدور نه دی دا رنګه استعمال او نتیجه نه تفاو او نتیجه دا ټول معلومات دی وارد دي مقدورات واجب نه دي نو ډېر چیزونه داسري چې معلومات دی او مقدورات نه لري نو داسلسلې ده دا کبرا او سلسلې د مقدورات او سلسلې ده صغرا اوس په تاسو کوم هر جز کې پاجاو د سلسلې ده صغرا کې دي د دې په کې یې کبرا کوي د دې په مقابل کې جز پاجاو د سلسلې ده صغرا کې شته کې نشته نو کتره دواین شته کبرا کبرا نه شو او را صغرا کته وایي نشته په سلسلې ده مقدورات او درېدلای چی آغا ادری دلانو سلسل دا معلوماتم ادری دلانو دا امتناحی صدا خدا دا سوال دیند دی سوال نه جواب دی جواب حاصل داره کنا چې دا, دا برحان تدبیقا دا دیل لپاره سو شرط دی یو شرط داره چی برحان تدبیقا ایک فا پاقا جنو کی چلیگی چی آغا وجود تراؤوزی ستراؤوزی او دویم شر خارج نه ناوائی چې ترتیب پاکی چه سطرہ اوزی وجود تا او دویم پاکی ترتیب وارکی که ترتیب خارجی نیشی وارکولی چه زیہنی وارکی خوچی فرسی شیع وارکی ترتیب وارکی دا سنو کیار جاکی با کې چې غزینو چکی کې وجود خارج ترہ اوزی او دویم پاکی ترتیب وارکی او سرا شکم آداد چه خارج تراوطل دی اغای یقیناً متناهی دی اغای یقیناً سشه دی دا واپکی منگو چلو متناهی دی کم معلومات مقدورات چه خارج تراوطل دی نو اغا متناهی دی آئی که منگو سشهو دا گرحان واپکیو چلو اعداد تا چه خلق وی دا غیر متناهی دی نو په معنا دا لا تا قفوه انده حد دن یو حدو دریگی نا معلومات تک خلک غیر متناهي وي په یو حد دريږي نه مقدورات تک خلک غیر متناهي وي په یو حد دريږي نه هغه په هغه معنا معنی غیر متناهي وه دا تطبيق دا تطبيق ان مایم کنا من دې تیما پای کې ته دخل ته د وجود چاګه وجود لاندې راشې دونا ما هو وهمي ونه محض نګه چاګه وهمي محض انه كم چېونه چ وهمي ينقطع بينقطاع الوهم اهمون قطع کې په انقطاع ده چا سره دا وهم سره اخو شیخ قيلي قسینو کسینه که ساوو ته معلومه را کنه فل زلام کړلای خپل پیدا مخیا لګه او کنا ايو کاصه بس شیخ دې دې قبل نه زه به د ګجر نه پهیړ منګی په شررکی او که نه بیا ما له چوانې را کې په چوانبانې به چر چر بیا انډې واچ چې د غ نه به نور بچ پیداشي بیا به زور پ کوم نو په زور پ به غوااخلم چل به وام دغه چلی بانې بیا به بچی را وړې خر کوم بیا به غوا بیا به میخه بیا به کور جوړ کوم بیا به واده وکم بیا می بچی او بیا به دغهې نې مجرې بریت پته وم ب ک ب سر شي او بج به را شي ماته باباره ش که نه ډوډی له چې نه در ځم سرې د کو چې دسې کا منګیر چې پر د سرړ را ی خیر غ منګیرې مات که زماپ د خراب لغته په روپته خوماې ټول سه ته با سره نو مطلب دا, دا چا خوغهې ممسلی او په ان ختا د چا سرم ختمېږې د هم سره که نو تبیق په دغه ک نه چاړ کږي تبیق په کې چې هم په خاار کې موجوي او مراتب به له یاری به سوالواږواږ ن د مراتې بل ال... عاد چې په مراتب د چ سره چې مون به تطببیقو کو په مابی د ز جملو کې یو به د واحد نه لاله نههای نی او ځمه به منل اسنیې لاله نههاییت په دی سولم نه شکرې نه په معلوماتو در او د مورات او در فین ځکه اول معلومات طرف چې کم دی دا زیات که نه من یې د بورات د یو څه معلومات دي خو حقیقت څه نه ویل کې مالا تناهي هیما سرد دي نه چې دا د واړه غیر متناهي دي نو دا سوال ولې نواري دي د عدم نقص والی دی ځکه معنا د لا تناهي لادات مونږ کوي عادت غیر متناهي دي یا معلوماته موږ غیر متناهي دي د دې معنی دا ده چې په خارج تک مراوتل دي غیر متناهي د دې معنی دا رکی دا په یو حد دریږي نه چې دا غې د پاره د بل تصور نشي کېدلی دا څه نه ده کم عادت چې تذکر کې دا غې د پاره د بل تصور کېدلی شي کم معلوم چې تذکر کې دا غې د پاره د بل تصور کېدلی شي کم مقدور چې تذکر کمه دا غې د پاره د بل تصور همک کېدلی شي په دغه معنی باندې غیر متراہیږي ځکه معنی د لا تناهی عادت او معلومات د مقدورات دا چې دا نه منتہی کېږي او حتی چې تصور نشي کېدلی دا غې د پاره دبل اغه معنا د دې معنا داندا چکم ما لا نهایت الودی يدخل فی الوجود که هغه وجودی خارج کې موجود شي بیری فإنه محالن دا خبره څه شي ده کنه دا محاله ده دا خبره څه شي ده دا, دا, دا, دا محاله ده اخو کېدلې نه نو کې خارج تر واچل برهان تذبیق او کومو چره هغه تناہی دي کتو ای خانتا اخو اعداد معلومات مفضورات متناہی که خلکو خورتا سوئے لی غیر متناہی وی اعو غیر متناہی په پا معنا دا لا تقفو عند حد من الحدود وی او حد حدود بانی ادریگی نا الواحدو عالم تعالم صوبتی هو الله اللہ جل جلالو ہو داسی اللہ الواحدو الله اللہ واحد ال واحد الله سره واحد اياني ان صانع العالم واحد صانع العالم اغا اياده صانع العالم سيشيره اياده غرض به شرح بده اي بارك نده فرض سوال ها حادث صالح او بده چې توي محدثه تعلق الله نه محدس عالم سوق دے الله نو پنافسي الله کې دوړای دي یوارا اداره کې لفظ الله عالم د ذاته مخصوصه معينه د पारा لک څنګه چې شخص زاد یو خاص مسما د पारा موضوع لفظ دي نو دا څنګه کې لفظ الله یو خاص ذاته مخصوصه د पारा موضوع لفظ دي زه مراه یوار کې اداره کې لفظ الله کولی دي کوم نحصر فی فردن واحدن دی لفظ اللہ تعالی دی منحصر فی فردن واحدن بے. دا دواره ای دی په لفظی الله کی بنا په دا دواره یوبان لفظ دا واحد است د الله نن الله وا مستدرک دے. دی ولی چې الله شو اسو کې د ذاته مخصوصه د پارانم بولی نو خود به واحدن ک بیا وا متعددی او چې شو د تعالی منحصر فی فردن واحدن, واحدن وای کلی منحصر پی فردین واحدین وایی نو دغه پا الله بانیم اللہ دی ذات نم بیخان کلی دی خو به بی یا فرد که نو در روستو الباہ د در لفظ اللہ نروی روستو مستدرک بی لغوه نو دادی نبا جواب خید شارح شارح وی نا زده اللہ وحدت چی ثابتو منو بیعتبار ذات نسابتو منو یقینا پتا بلگی وأن صانع العالم واحد دلت وحدت بحسب الصنع ده وحدت بحسبه زي ما محدث عالم الله ده سي بحسب الصنع وكده يعني أن صانع العالم واحد صانع ده عالم في شيء واحد ن وحدت ذكر كي صنع ولا يمكن ايت تبقى مفهومه واجب الوجود إلا على ذات واحده اما ممکن ندې چې ثابت شي مفهوم د واجب الوجوده إلا على ذات واحد واحده مگر هغه ذات باندې څنګه شي هغه ذات او واحده هغه شي شي ذاته واحده غرض د شارح د دې عبارت نه دارک چې دا خبره ذکر چې دلته چې و وحدت کر گی نو دا وحدت به حساب صنع دي او وحدت به حساب وجوب الوجود نه دي نزدك دا خبره به مقام کې چې الله تعالی تک واحد وای نو متکلمین تم واحد وای او شکما ورتم شوی واحد په د دې دوار په منس کې فرق دي متکلمین تا واحد تاوحد نو وحدت به حساب صنع یعنی الله تعالی صانع دے خالق دے باس نرسک نشتے او وجوب وجود خو پکے خاما خان دے واجب الوجودم یوازے دے دے او وحدت به حسب سنعام پدے کے دے باس متکلمین اللہ تعالی تا ام واحد ہوئیں خو بے اعتباری وجود بالوجود ی وہ واجب الوجود دے انور واجب الوجود نشته او وحدت به حسب الصنعه ورتنه ثابته ځکه د دې په نسبانه الله مصدر ده او مصدره اولی عقل, اولی. آو دا عقل اول او د عقل اوله بیا عقل ثانی او فلان فلان فلان, فلان الهه آخري نو ديقو الله توحدت به حسب الصنعه م ثابته کنه وحدت ثابته خو به اعتبار وجوب وجود اوس هغه ولي وای چې واجب الوجود یا ونه نو داد اولان جانه دا خبره تیره سوینا. آغا دارا چه دیوه واجب و دو دوجود یو اللہ دیوه. دیوه واحد جا تباری وجوبه لیو وجوده. بحساب سنانه کانا خود تاسنا ماوه کانا چه آغا خود دیوه چه ال... دا اللہ ناول سیشه ساده سیره اقلی اول, اقل اول دانه سانیه الاخریه. آغا دا د آغا بحث تیر سیره دا غینا الحمدلللہ جوابونم ما کریم. خود اللہ و یو واجب و جود دیواله. چرتہ واجب الوجود دا مشترک شی فما بین دا اللہ تے واجب الوجود مشترک نشی مش کے دے فما بین دا اللہ تے غیر کی ولی کہ واجب الوجود چرتہ مشترک شی فلا یا او یکونوا نوعن فی الاشخاص لیکن ثالیہ بکرا شق یعنی بات انہن فالمقدم مثلو لیکن ثالیہ بکرا شق یعنی بات انہن فالمقدم مثلو تو واجب الوجود فالله فا وفرض اخر کہ او الله وفرض اخر نوایشی الله وفرض اخر سی شی شی 89 نو دا واجبو وجود به یا جنس په انواو او, او یا بدانه نوایې پاس خلاصو کې دا جنس پانوو او کې نی شي کېدلې جنس پچا کې نی شي کېدلې اند شي کېدلې ولی نی شي کېدلې که واجبو وجود جنس او داس نو با نوایش نو ما مابل اشتراط به واجبو وجود کې کنا ا دې جنس سره کله ما له او جنس سره وکل ما له جنس ورقص فهو مركب نو کو واجب الوجوب مرکب شو کنا واجب الوجوب تیسه شو او الله تعالی مرکب کیدلشی زکه مرکب خودی ته وکه دغه لپاره او و دا الله تعالی لپارهشته ناجای ذهنیه نه نا خارجیه په ذهنیاو جن واجبیا نه ممکنہ نه ممتانعہ نه مجموعہ یم نشی کېدلې سو احتمالاتو از سواله احتمالات نه نو وا لووجود ې شيې شي کېیدلی د جنس نه شي کېیدلی واجهې بولوجود که چرته سیشي شي جنس شيل نو ماله جسونه فله هو او اله پارهه چې جنس فصلې د غه سر ز نو بیا به الله د پااره سره او دا واژ بولوجود نه هم نه شي کېلی وا بلوجود سم نه شي کېیدلی وې واوج بولوجود چرته سی شی شي. دا واشي دا ما اشتراک دا شي د تا کومه تپوس کوم چې واژوج نهلهکه زما او ستا او من کې چې څوک نه انسان نو چې بیا ما به امتیاس په کار ما به چې دا دواه په خپل کور ک د یوومجو شي که نه لکه ما تا چې شریک په انسانون کې او ستاسو خپل ته خصصات دی زما خپل دی چې شي نو دا واجب او دا واجب به خپل کور کې چې دا کېږي پهوا چې ل دی زنله. او ست دا مابې اولمپیاټي شيري تشخصات نو دا تشخصات څنګه تاسو کوم چې دا عین دي د مابې شرکت را کرنا وای سره کګې دی کڅه چته وای دا عین دي دي نو مابې له امتیاز دی عین کنا مابې له اشتراک سره علم او کڅه وای دا تشيري نو په واجب کې خو تشخصات عین دي په واجب کې خو تشخصات تشيري نو نو چې ن آین شو نه شو نو ما به امتیاز د سره راغئ ما هل <سؤال> امتیاز د سره ما به امتیاز د سره را او دما به امتیاز را نهغئ نو ما به هلم را نو داواې بولوجودشی هم نه شو نه دا نه شوه نو چې داواې پلووجود نه نهواده او نه ج معلو مې بولوجود یواژڅوک دی الله. ابل الشوق نشکه دا سوق وای هم متکلمین هم دا وای حکما چې کوم خبره کوي دا حکم کوي متکلمین خدای متکلمین او د حکماو موند کی دا فرق دی چې هغه وحدت په حسبه سنا ذکر وای او دی وحدت په حسبه تر نه نو دلته چې واحد ذکر شوی دی دلته چې سوک ذکر شوی نو مراد دا واحد نه وحدت بحساب سنعه ده که مراد دا وحدت نا وحدت بیعتباری وجوبی وجود ده بیعتبار سنعه ده او قرینه وربانه داره دینا وربانه که پا ماباد که ده یو مثال ذکر که گورا دا دلیل ذکر که وی وحدت اللہ واحد ده لو کانا کیه ما علیه تو کلللالا فشدتا کدوام عبود اوین و سبر اغلی بی کنا کدوام عبود اوین اه فصاد بار اغلیو یو مابود دوی چې اسمان کته پیدا کوم بل بلبا وی چې زبای بارا پیدا کوم دا چې څو بار اغلیو په نظام کې فصاد خو فصاد شنوشته رو معلوم وشو کې تعددم نشته نو دا فصاد خو په عربی کې دواره منګه ثانیعين اومن س گواذیبن اومن خو سن راضی فصاد یم واجب تعالی ت بالله بل واجب فیه تی کا واضا شناس تیم نو بیا بیا خو څنګه راضی کانم پر <متدار> سات <فساد> به تل <بقال> راضی نو <متدار> ماشه <متدار> <متدار> خبره کیلو تر وحدت نو وجوب الوجود ده که به اعتبار السرع یعنی صانع العالم یو ده ممکن ندی چې سادق شی مفهوم د واجب الوجود الا مگر على ذات واحدت فی ذات بانی والمشهور فی ذالک مشہور پر دی بلکه بے نلمت کلمین برهان تمانو دا دیت برهان تمانو اید آیات شریف کیڑے برهان تمانو یعنی بل منه کئ المشار الی چاغی ته اشارہ شریف په قولی تعالی پر دی قول الله لو کانتی حمالاتم الا الله لفسدتا ک پدم کا اسم کی معبودان غیر الله و معبودان و مسود الله نہ نو نفستت اسی چه پرغه لیا فساد همات طارق پچلا فساد وکلا رات لے چیز دوارا منگا سانعین اومانو نو دا مسئله ده انشاءاللہ دی که با تفصیل که دا شرقایت مغلق و زیونو که یو زیدار خدا وران دینا کی آ سب آ زین کی با زین که با خبر آچه و ایخ خواه سبا چه و ایخ زین که با یو خبر آچه و آغا دا چینا شریف دلیل نده دا آیات شریف سیشه نده ده دی که دلیل تا اشاره دا دا دلیل نده دی اشاره دا چا تا نا برحان نده خودی کی اشاره دا چاہتا برحان تا ظاہری ساختی دا برحان نده برحان تا ورکی سی شده اشاره دا دا دا کلامی قدیم خصوصیاتو نی که ظاہری یو رنگی دیو اشاره دا چاہتایی برحان دا رو درک زکت موشار تکیویل دی و صلی اللہ اتبار کن